דלו מאנוש נעו, ארץ ממנה יצא לחם, ותחתיה נהפך כמו אש, מקום ספיר אבניה, ועפרות זהב לו, נתיב לו ידעו עית, ולא שזפתו עין היה, לא הדרכוהו ונשחת, לא עדה עליו שחל, בחל למיש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 ויאמר לאדם, הן יראת אדוני היא חכמה ושור מרע בינה.